Paavalikin kirjoitti rakentamisesta, mistä täältä kultiin ja hän sanoi, että sen perustana on Jeesus Kristus. Ja sitten hän sanoi, että aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaa. Tuomio päivä sen paljasta. Se päivä ilmestyy tulen liekeissä ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannus on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Hän itse tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. Et jos perustus on oikea, niin lopputulos on aina hyvä, vaikka hökkeellä voi olla vähän huono. Liippu mistä, niin täällä kuultiin, oliko se hyvistä aineista vaikka. oletaan sana vastaan ja... ja Siitä löytyy hyviä aineksi, jolla voimme elämämme rakentaa. Nyt lauletaan loppulauluksi 629. Meidän päämäärämme. Kulta kaupunkiin mun sydämmeni kaipaa. Siellä tuska, murhe, taistot, talvon, neet. Ja tähän sitten päätämme tähän kokoukseen. Ja jos joku tarvitsee hoitoa, niin sitten voi kyllä tulla tänne esille kokouksen jälkeen. 629.